Rugăciune pentru porunca și taina chemării. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă taina chemării ne descoperit. Pentru că fericit este cel care va plânzi în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, parabola celor chemați la cină și-au refuzat să vină rostit. Căci cuprinși de Duhul celumesc pentru bogățiile acestei luni trăiesc. La răzbaile cu trupul, cu lumea și demonii nu se gândesc. De poruncile tale nu se îngrijesc. Răspunsul la judecata ta nu-l agonisesc. Doamne, pe cei ce se pocăiesc în locul lor e chemat și ce înseamnă schimbarea dreptei celui prea înalt am aflat. Tu tău cel preoțesc dintre creștinii ortodoxi l-ai chemat. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi. La taina Sfântului Botez doar ortodoxii crucea și-au luat, căci cel ce șia și nu poate crucea sa și nu vine după mine, nu poate să fie ucenicul meu neînvățat. De aceea talanții sufletelor, și neamului nostru să-i înmulțim cu râvnă și iubire ne-ai ajutat. Să le aducem la tine putere, am luat. Cu poruncile mântuirii, de desăvârșirii și înfierii, taina chemării ne-ai lăsat, pentru că ortodox ne-ai păstrat. Ca pe sfinții tăi ne-ai încredințat.